De Río Orán, de la Costa Chica, de Oaxaca verso que vinieron de Chile y Perú, junto con los cajones Hawk Gonekin erobero saioan zaudete, hemen antxeta irratitik ekoizten dugun saioan, eta bueno, ba, gaurkoan e, ere bibloketako saioa prestatu dugu zuentzako, eta gaur, zinema eta Asia Oriental inguruan mugituko gara. Agur bat ere, hemen dik ba, bueno, beste irratietatik entzuten gaitu zuen, bai, itxapa irratia, arraio irratia, tastaz, sinpozazpi, eta erret nosotrasen munduko hile. Eta spaliko partez e, bergogoratu ez dugunez, ba, aipatza ba, bueno, guere sarean bagabiltzela, badaukagula lai e e-maila, badaukagu Facebooka, eta, bueno, ba, iradokizunik, edo, ta kritikarik, egin nahi bat lima dozue, ba, kizutela gu, ba, beti prest, eta, ba, gonekin abilduak jemail.com era idatzita, edo, ta Facebooken gonekin bilatu ezkero ere hortxe gaudela, eta dozein iradokizun jasotzeko prest agertuko garela beti. Gainera gustatzen zaigu. <risa> eta bueno, ba, komentatza hori ba, lenaipatu bestela gaurkoan bi bloke izango ditugula, ba, lenik eta behin e, bueno, filma edo dokumental baten inguruan ba arituko gara, eh, komed sarearen inguruan, en zuzen ere, eta bueno, horrarako sinema edo pelikula onen eh bizuzenariei egindako elkarrizketa ba izango dugu. Komet sare apiskat kokatzearen edo bueno, bigarren mundu gerran e, ba, pilotu ingelesak e, aleman, alemandaren lurraldeetatik eskapue ba sortu zen giza, bueno, pertsonen sare bat izan zen. Eta bueno, ba, pertsona hoiek e, lagondo egiten zieten pilotu hauei alemaniatik, bai Belgika, Frantzia, Euskal Herria eta Espainiar Estatu guztia zerkatu ondoren, ba eraino iristarena eta bertatik ba, lortzen zuten berri ere bara itzultza ez eta bai badela ba, dela, ba bueno, guri kuriosagen zitza egon ba historia bat hemen gure Euskal Herriko lurraldetatik ba, pasatu zena hemen gertatu zena ere eta hemenko jende asko ba inplikatuta egontzena baina oso ez ezaguna ez jakina dena oraindik ere historia guztia hau eta batik bat ba, ba hemen gure ingurune honetan ez bidasaldean eta Euskal Herrian oroar Da bueno, pa, pixkat, e, beranduago entzungo dugu moduan, ba bueno, zanariak, eta baita Joan e, filman musika eginez bertartu duen ba gizonari elkarrezketa entzungo dugu eta oraiek ba fiska azalduko egute guztianen berri. Solamente un día Dame de tu vida Un solo momento Solamente un día Y que vea tu cara Yo rozé tu cuerpo Solamente un día Sin llevarnos nada Nos daremos todo Solamente un día Un día de ti en mis manos solamente es que no cargo mucho y mi sentimiento me miro al espejo todo va cambiando pero esto es lo mismo como sabes todo pero desde dentro por eso te pido De tu amor Necesito estar contigo Ver tu cara, oír tu voz Cada minuto Cada segundo Cada hora que me quieras Yo te ofrezco Mi corazón Te daré mis manos Solamente eso Que no cargo mucho Y mi sentimiento Me lio al espejo Ego mismo Tu me sabes todo Pero desde dentro ezego 52 gramo izango dugu ba elkarrizketa hori entzuteko aukera baina gaurkoan ere beste bueno mundu urrun guretzat urrun gelditzota egun mundu bateko emakumeak ekarrena genituen onera piskat beraien inguruan gehiago jakiteko intentzioarekin eta bueno asiako asia orientalera jo eg eta honango zenbait adibidez hitz ba bueno gustatuko litzai guke berbada ba entzunak ditugu lehenagotik ere, ba emakume jirafak edota eta zakitez, ba ipatu izan daire japonen ba, iraultza isila, mandela emakumen iraultza isila, baina bueno, enjustu kigaza jengatik barbara ez ditugu oso ezagunak, eta interesgarriak dira ere, ba beste, beste kultura oso ez duerdi matzuen gandik datuzelako. Eta jen horten ere, ba matriarkatu adaten inguruen etzein dugu, ba Dos maneras de la que betiari gara hitza idenez, ba gizarte patriarkalea bizi garela, e, sistema patriarkala dela, baina bueno, badirudi, ba, bueno, beste mota bateko ereduak ere existitzen ideala oraindik ere eta bueno, ba joen inguruan hitze ikingo dugu orain txertan. The way that you have the way to elaborate by bai. I when my dear were out of the day I my heart wide dry I a chain in the flow At a mighty way And I lie this mighty reading I never ride the worth but You this breathing never I' a heavy rain She will love you I'll never love back Do you weary the run night And it travels ever Oh, well, I'm your lover Near the grave Love your lover hey. So, my hand Say, love Dreamy grave Send me with the cross it, And never the chain And love you, the son And I'm love loving Ez zaidan, zorion txua kaltzarete Ba, hazteko, behar ba, emakume jirafen kasuarekin hasiko gara, ba, segurbenik e, bueno, ikusgarrena edo gehen azteratzen algeituen kasua delako, ba, emakume, bueno, tribu hau, kaiantribuak, batik bat, e, bueno, it, Tailandian kokatzen da, Tailandiaren iparraldean, Aparmende baldean, eta, bueno, egia da, Birmanian ere ba, olako tribuetan egona izan mailala emakume jirafa deituriko hauek, Bina, bueno, beraiek padaun deitzen dituzte emakume hauek. Eta, egia da, gaur egunean, Tailandian soiliek aurkitzea ditugula, ba, Birmaniatik iese egindako tribuak direlako bat ere. Bueno, ez dakite da, egoneko, bueno, ikusten visualizatzen ari zareten edo ez, ba, dokumentaletan eta ikusua egona izan dira maiz eta eta, bueno, ba, hola, lepo luze, luzea duten emakume edo, itxuraz lepo luzea duten emakumeak dira, e, latoizko horrelako ba, eraztun batzuk lepoaren inguruan dara matenak, baina, bueno, ba, e, baldimadiru ere lepoa luzatu egiten zaiala, ez da, lepoa luzatzen zaiala, niko baizik, eta presio horren bitartez, ba, klabikulak edo, xango benuke, beruntza doaz, beraien, barnaste arnazte kaixa edo, bueno, Ba, biriketako kaxa txikiagotuz eta presionatuz. Eta horrela lortzen dute efektu hori ez. Ba, horrela amaten duela lepo luze, luze, luzea duten emakume hauek. Piskat, bueno, nera ekarnean nuen, ba, ba, edelako oso gizarte, bueno, tribu txista baten eredu bat ez. Bertan ere, ba, gainera emakume hauek ba, gaur egunean, ba, piskat, paiaso edo feriako... Ba, adibide izateaz aparte, ba gaur egunean turismoagatik ere baskotan ba, horregoten dialako erakusgai, ba Izugarrezko zigorra ja samarra izate dituzte tribuietako, ba agimunean. Hara utzeko moduagatik eta batzuetan, ba, gezurra esan edo ta adulterioagatik edo ba zigorretako batzuk izaten da gustuki erakusten hauek kentzearena, ez? eta, klaro, ba, eraztun hauek entzea beraientzako eriotza suposatu dezakez azkenean bizitza bizitzagustian zerarlako deformazioa jasan ondoren ba, beraiek ez dute gaitasunik tente kontzeko beraien burua eta edota batzuetan edota hil edo oe bat era loturik erritzen dira ba, bizitza guztirako ez eta, bueno, ba, nahiko kasu forta da esaten dut da, ba, doela, emakumeak hogeita zazpi eraztun izatera eritxigirenak Imaginatu egitea sospieraztun, bakoitza zentimetro edo pixka gutxagokoak, ba, izugarrizko harrizko ba, presioa eta distortsoa da, ez, izagorputarena. Bere izte alazan zeidan aize bolaretan datzara txorien alabearra badirea portua sekulan argitzen ez duten unziak unziak itxasoak Asko alzarete, mugas, besta leko resumar. Erresuma erre artan. Asko albida, asko alzarete, mugas, besta erresuma. Erresuma. Erresuma artan. Bueno, eta a ba, komentatzaren arebai, e, kasu honetan, bueno, ba, daudela hor pixka hipotesia ezberdinak zer dela eta, ba, sortu zuten tradizio hau, ez, emakumeen mamakumei gazacita lao egiterena batzuk eh ez dute estetika hutsarengatik egiten dutela, beraiek ba, e, tribu hauek asko apreziatzen duten animalia dragoia delako. Etaezte bat dela dragoia, dragoiaren antza hartzeko ba, modu bat eta beste batzuen hipotesiaak gedote horiak diotek gutiz kontrakoa hain ba, justuki emakumea ituzteko e, ohitura dela, eta horrela e, esklabutzatik kanpo ustea lortzen zutela ba, itxusiaak zirenez, eta gitzar dela eta esklabutzatik kanpo geen omen ziren eta horrela ere ettirren ba, osskak ba, ekibitteko modua bat dela. Bueno, euskalo, argi dagoena ez, azkenean emakumearen beste zapalkuntza ere bat badela eta, bueno, eta lehena ipatudan bezala bat amalez gaur egunean, gainera, ba, lehenengo mundutik joaten garen turistek oraindik legitimizatzen dugun gauza bat ez, ba, gaur egunean bat ez dure segurunik... E, ba, bueno, dirua turismoa erakartzen duen ohitura bat delako, eta bertara joan ez, ba, dira di, ba, bai, denok, ez, ba, okagula jakin miniori, eta ikusteko hori, baina hori egin ez, ba, ez dugula niongon nurarik egiten. <tipen> of the clouds uh, and I didn't love them to have you and they were only somewhere they're growing and they're more in Rome and Rome and they're the end some of them are always best the girl the golden mother has called Kualzada te mulas Bueno, beste kasuetako bat eraik, bueno, jongo garan negatigotik positibora <risa> eta Japon, Japongo kasua da, ez? aipatudan ba, alen irautza isilla daitu dioten hori, emakumen iraultza isila. Ba, en justuki hori, ez? Japongengo, Japongo, no leseten da, Japongo, Japoneco. Berdi dirtuda. <risa> Ni gustetut Japongo, Japongo. Baina nuste, eh? Japongo. Pongo, pongo. <risa> bueno, a ba, Japongo eh, Ba, gizartea edo baita kultura eta bueno, ba, beti aipatu izan da nahiko ertzia eta costumbreista eta eh bai izan dela, ez? Ba bueno, orrerre irudiak bueno, ere ba, ba oso beraien kultura askoz gorde duten barrialde bat dela, baina ga gordetze horrek suposatu du ere oso strictoa izatea. Eta aldiz, ba, azken urte hauetan ba ere hori ikus, ikusten dugu, ez? Ba Ba, Japonek Japoneke kemanduen irudia, ba, beste nola baitekoa dela, ba, bueno, teknologia munduan oso aurreratuak noski beti hor. Eta emakumeak edo neska gazten irudia ere oso bestelakoa izan da bazken ba, urte hauetan. Eta hori guztia badator ba, pixka irurogeita hamargarren hamarkadatik, bueno, ba, boom herrialderen bueno, ba, garapenaren buma egontzen, Eta emakume pilo bat sartu ziren, ba, bueno, espazio publikoan edo eta, bueno, fabriketan, lanean, eta horrela. Eta hortik e, gutxira ba, Japonek e, izogarrizko krisia jasan zuen, eta horrek akarri ba, zuen jende asko, bueno, ba, sonatzei gu piskatez, <risa> ba, jende pila bat kaleratuta, paro pila bat, eta bueno, suizidio pila bat egontziren, gizonek piskat ba, ordura arte mantenduzuten posizionamendu hori ba, kolokan jarri zen, Eta emakumeak izan ziren hortik ba, tiratu zutenak batik bat, ez? Eta hor ba beraiek hartu zuten biskat indarra eta proentsatu zuten ba krisi horrek eragiten zituen ba hoiek ere ba kulturan eta oituretan ba egon ziren e, ba puskatzen hasteko, ez? Eta pixkatortik abiatu zen baldaketa guzti hori. Guzaverria uzten. Es el urrak i surita sunan bere sorterrian ekuzten du sustra jakan Es difícil dejar su tierra el árbol, solo cuando lo abaten y lo hacen tablas. No deja la pupila el ojo, solo en los picos de los cuervos y los alacranes. Bueno, a dios de arriba, en Japón, en el Japón, en el Japón, ezakitza ezkuntza eta kultura honen zapalketarena, bueno, bada, e, pixkatze, amazazpigarren mendera joar da, bertan, bueno, ba, modan jartzen da emakume, bueno, modeloa da emakume perfektua sortzearena ez? Eta konfuzianismoaren bitartez, basaiatzen dira, hori edatzen, bi gizarte guztian zehar, Orduan, e, bueno, pixka konfuzianismoak esaten zuena zen, e, fidelidade bat e, fidelidade, ban, eskalonatu bat edo, markatzen dute, eta oso jerarki izatuta. Eta duan, horrela izango litzateken ez, emakumeak gizonari fidela izan mardu, e, senarrak edo feuduari eta feudoak soiun edo bueno, jainkoari izango litzateken ez, baina noskin, lehenengoa emakumeak izonezkoari eta bueno, guzti hori aurrera analizatzeko eta emakume perfektu edo baste ba, perfektuari sortzeko ba edo eh balako kodigo bat asmatu zuten garaiaretan eh ona daik gaku izanakoa, ba manuala edo ezangolitzapekena eta milli ez espira namashian da eztona manual hau da betezera ba hori ez ezkon gai edo ezkonutako emakumei zuzendutako liburua da Orduan, e, liburu esaten duena da e, obedientzia izan duela makomeak eta hiru zentsutan markatzen du obedientzia hori. Lehenengoa, bueno, ezkon gabea baldimazara aitari, ezkondurik baldimazdaoa senarrari, noski, eta e, alarguna izan azkero zure giz, gizonezkoak diren semeai, no semeai edo eh bai gimarreko obedientzia hori. Eta obedientzai, banozki orduan beraz gelditzen da emakuma markaturik bizitza hil darte obedientzia bat e, izan mardu, ez bada, itari, senarrari edo, semei. Eta orduan, e, gainera, obedientziari ez puskatzekotan, e, familiatik kanpo bidaltzen are ba, planteatzen du manual honek, emakuma familiatik kampo botat, betatzerik, egongo litzateke, e, tzazpi arrazei agotako bat ez, bad, ez badu betetzen emakume honek. Miren, esa luz jugongo señala positivo runt. Ya vai, veñemo na oda, piskat ulertzeko nondi datozen amako hauek eta ze kultura. Vale. Orduan, eh suegrrak esan, no Aita egin arreba, es. Bueno, caca puta. De, desobedientzia, izango litzateke kasu bat esterila izatea, antzua izatea da desobedientzia bat, bai, e, geie iz, bueno, kotorra bat izatea zegoenuke, habladora jartzen dumen, lapurtzea, e, lujurian erortzea, enbidia ukitzaena, edo <laughs> senda den gaixotasun bat eukitzea. Osa, hau da, edo zer rekiten duzula ere, zerbait beteko duzu uzazpia betako bat, beraz, familiatik kanpo Benetan. Benetan. A eso por da, z o sea, gainerat e ez gaisuaz badoka sendagaitza den gaixotasuma balimozu zeingo zua, ¿es? Eriotza zure meta bakarra urte ja gainera familiari gabe. Bueno, va ba, hori, hori dela la pizkat, ¿est? Va ba, horti da horrela baitagin arrebarekin edo amagin arrebarekin arasak badituzu ere. Hori da, le lengo kasua. Bai. Bai, bai. Ba gizon ezkaren ez hor, ere, claro, gizon ezkaren Ez baina gizonaren gurasoeekin, ba hor arazo badaukago eh, Tanta. Benetan, eh, benetan. Ta ze, no, no. Mari, no. hona daig. Gainan ematen du pizka de euskera. Hona daigaku, izan da du manual honek. Mhm. Mm Namas ez piegarren mendean eta bueno, horra aipatzen du ez azkenean ba hor Japonen konfuzianismoa eta budismoa dela batez ere ba edatua dauden sinesmenak, eta, bueno, bauek ez diotela, esaten du, aliatu egin bi sinesmena hauek, emakume japon, japoniarraren kontra. Ez <laughs> da bat erreixa japonekin, deklinatza japonek, <laughs> la leitxez. Bueno, eta hori, ba, ba hori balde batetik, ba konfuzianismoak, ba, esaten zuelako gainera identifikatzen zuen, eh, emakumea, gin indarra edo energiarekin, gin indarra ba negatiboagoa dela esaten da, iluna gauarekin erlazio duena, budismaren aldetik ere esaten zen emakumea berez e, pekatuan murgilduta bizi zen gizaki bat zela eta eta 80 sortzi, emakumetik 8ik ba pentsamendu superficialak dituela eta desobedientzia, gorrotua, kalumnia eta enbidia dituela berezkotzat. Ege, toma kastaña, eh? Mm -hmm. Bara, jorretan emakume izatea japonen. Zer, guai. Zer, lana, eh? Ba, Bere ez, eh? ez? Jarraitzea, apizi iraunizatea. Bai. Ja, eso jik, eso jik fiz, ja, es que, ba, zikaragarria, eh? Bai, bai, eta hori, mazazpigarren mendera, zari garela, eh? Ez dela, bueno, da, historia ainda relatiba gaza zuten, ez da, ez da, mañamonu eta bueno, ba, guzti hortutik, ba, esaten da ez, emakumeak japonen kristorenein feriode gadezen txazioa dukiduela, eta bueno, horregatik ere, ba, behar bada estanda, edo, bueno, bazken, batu ba, guna irurogeita margarren namarkagan emantzuten estanda, ba, kristorene izan da ere, bai, ez, bat, atoztelako kristorenen oso mugatuta bizi izandako gizarte batetik, beraien papera oso oso oso, oso definituta zegoena, Ed, pf, zekit, zek, zek, osa bat, ziren, ez zekitz, gauza pila bat ezin ezkoak ziren, emakumeen bai, Konporta mendut ez dela, ez erbai, ez ez dut e, enbidiarik sentitu, ez dut e, bronkarik eukin jorrekin, baina era superfiztiala naiz, ez dut gaixotu, eta bueno, ba, ba hori. Baina, bueno, ja, positibo-positibo orantz, mosu, mosu triua da, ekarri duguna gaur, e, bi mila urte daraman triua da, eta bueno, ipatzen da matriarkatu baten emoduan definitzen da. Beraiek e, txinan, bueno, txinan, tibet, bueno, tibeten daudeko katuak, tibeteko zonalde batean, eta, bueno, komunismo garaietan eta lortu da mantentza genare bai sistema politikoa ozegero, bueno, aipatzen da ez dela behar da guztiz matriarkatua ba, baizik eta emakumak potere hauki dutela, potere klase batzuk hauki dutela, baina gizonezkoak beste batzuk orduan, ja. Ja, Bai, horrela da, patriarkatuaren dikerea jarritzen dugu, ba ez ez tatu gabe dela existitzen. <laughs> Matriarkatu aizan arren, patriarkatua badago atzean. Baina, bueno, ba hori, txina e, ruralean edo kokatzen, bueno, txina, tibetezkera, almen ere ez da bai da, kokatzen da, eta, bueno, ba, pixkat hemen emakumaren, ba gizartean dolatzeko poterea, ez? Daukate beraiek eh gestionatzen dute ba, bai nekazaritza, etxean eta bueno, ba Bai. <gülüyor> <gülüyor> bai, bueno, kudeaketa desberdina, desberdina dela Alaberez, e, badago hori ba, akaso ez horren e, esparru e, bueno, nada, definituak Ez, bai, emakumeak barrura zere... begira eta gizonak publikoan, ez? Emakumeak ere kanpoan lan egiten eta beste espazioak kudeatzen dituztela. Bai, eta batez ere jabetza pribatuan, kaso honetan emakuma dela, ba, bueno, boterada okana edo eta, ez? Adibidez, herentzia kontutan, herentzia beti emak, amatik alabetara pasatzen da, eta sekula, ba semeai edo edo gizonak semeai. Eta berak, berak ba, kudeatzen ditu Jabetza guztiak, oza etxean, edota bai espazio publikoan dituzten jabetzak, ba etxean, ez delaian, animaliak, eh, janaria, zaldiak, bueno, guzti hori ba emakumeak uedatzen duk, aso honetan, eta bueno, ba, kuriosoa da ez, ja, ez da... Bai, hombre, positiboa, ba, bueno, ez da... Positiboa, bueno, jabetza positiva, privatuan berriro errekokatzen gara, hortuan, bueno, ja ez da positiboa hortik abiatuta, baina, bueno... Ba manten saiola emakumeari otre bat beste ba herrialde edo kultura eskotan eman bueno, ema, ez daiona. Kasu honetan. Bueno, emakumea izateagatik, zue ja, zure mai, amaren herentzia jaso izatea, soiek emakume izateagatik, ez, ez da berez izatez positiboa. Mm. Ez? O sea, da bad, lehenik eta behin jabego pribatuaren historiaa, baino gero ere Ez eluke esberdintasuni. Ego bear, es da la ego. Da, e, baina bueno, honek igual curiosa dena da, honek ekarri dituela zenbait eh, magiaza berezi, badibidez dela. Bueno, esaten da oso algo den eh, ba, tribu edo gizarte ba, jende arte badela. Bueno, hori ere, ez daia garria dela zer orokorrean aipatzen da, ez? ba xean, ma, hit, Vietnam eta Kambojia siteit ditendenean, ba kultura ja badute izateko era hori edo fama hori behintzat. Baina nahi no, ez... E, e... Juztegi oksidentaletik, noski. Klaro, beti ere. <laughs> Baina ez dute izkun, beraien izkuntzan, ez da existitzen inongo gitzik e... ba, erailketa, gerra, e... bortxaketa edo kartzela konzeptuak definitzeko ahi Ta bueno, bada esan guratxua hori, ez? Ba, ez dute beharrik izan sekula... Etoia kera biltzeko bezakitu. Bueno. Habe, eh? 2.000 hortetan. 2.000 hortetan, zu. Eta egin ni guztizorla izango den, ez? Era hilketaren bandu izo egertetu izanen da. Eta egin da izango da. bezakitu. Ez behar bat. <laughs> Lastima. Ezakit, ezakit. Ego, hori bakasu hau, ez? Baina, bueno, eroipatzen da ere gizenezkoak askoz ez butxagol. Er, ba, ardura butxago dituzten ez? Ba, langutxago dituntela ere eta pixkat. Nagiagoak direla ere bai, orduan ez dakitnik. Guztiz pozitiboa eta jokodez. <laughs> <laughs> baina, bueno, baina, baina ez dugu garkozen menzutiko dugu, hasik gara, orai, baina, baina horeinik ere... hartuko dugu gaiazen, bai, interesgarria da eta askotan oso ez ezaguna ez, urruti Bezala dagoen kultura gertatzen zaigu ez. Mm Hala -hmm. bizitzen dugu, behintzat, bai bai biztantzean eta bai akaso ere moldeetan, ez? Eta konporta, ba, egoteko eretan. Mm -hmm. Baina interesgarria hasiak. Baina, eta jarretuko dugu, boste bat denez, musuekin, madago, ez tagi da, bainera hor... Boreen kuir diskurtxarekin bat egiten duten zenbait kontzeptu, ba, senarraz da existitzen, aitaren figuraz da existitzen, bueno, horreztetan dugu irekita. Mm -hmm. Baina, bueno, baina, dugu jarraitzeko eta gainera tartea man bardiogu, saioasiran nahi patu bezala ba, ori, e, dokumental honen inguruko ba, elkarrezketa dogulako, ba, bi zuzten eta josean indako elkarrezketa. Eta, bueno, ba, jarraian hori xe. Hori da, gure daketa. Da. Gonekinan. jumped out and landed in Belgium, quite near to where my mother had lived. Anyway, I got help, and I went to Brussels. They came to us to save us, and they risked their lives for that. We were not professionals. Oh. In, we were not real spies. Just we were everybody, anybody. Mais donc comme tiers aussi ce fait qu'on aidait des gens à vivre. Not to fall the Germans we were real enemies because we did it voluntarily. Vi que mandarles con tanto antes. <truits> Tomei prueba que tienes te es <truits> un Dena Et tout ça, tout ça était coordonné. il y avait une sorte de, de, de, de, de l' agence de voyage que nous avons organisé Au début on dit si je suis arrêté mais au bout de très peu de temps on dit quand je serai arrêté Police allemande j'ai jamais levé mas mains j'aurais pas pu lever mes ma mains pour un empire. Tiña, 2, 1, 2, 1, moduan enara goikoetxea ta Iurreta Illeriaren film dokumentala daukagu. E, oso gertu, baino e, oso urrun geratu za, zaigun gai bat hartu dute, hartu zuten 2006-ean eta 2006-ean kaleratzeko, kaleratzeko aukera izan zutena e, mireneko ndesan duen bezala elgarrizketa izateko tartea izan genuen eta gurera ekarri nahi izan dizuegu ez jakintasunaren daukagun Eh, ez jakintasuna Euskal Herrian, ba, bai, euskaldun asko bertan egon direnean, eh, lanean eta ba, ba, in, ba duelako misterio alo eh, ba, eta gainerako no trailerra orain tentsun gai dugunak pixkat ematen du, ez? Eh, sentsazio hori edo hori sortaratzen du pixkat, ez? Ba da tiro hutsak, bueno, entzutuna, du uto jasotzen duela pixkat dokumentalak ba, eh. bidali izan duen baies eta momentu batean ez, espiak ginen baino ez ginen profesionalak, ez, eta mm -hmm. baino hori esan bezala, ba, hobeto kontatzeko, ba, e, aukera izan genuen beudekin egoteko, elkarrizketan Nenara Goikoetxea e, Jurre Telleria eta eh musika gilea izan genuen joseango Joseangoikoetxea, ere, e, gainera bere osaba e, sare hontan Parte ba, hartu zuen gizuna izan zen, hermaniko gizon bat. Hori da, eta, bueno, ba, zuena elgarri izan dugu, ba, ezagutzeko oso, oso interesgarria delako. Zori da, gure akatzetako bizto. Mi jurre. Ja, nara eta, <ture>. eta josean. <ture>. Konturatzen zarete ez? Ba, hemen gaude dokumentalen egileekin, enara <ture. ture>. eh, jurre eta joseanekin, Beno, ba, lehenik eta behin e, galdetxarena zergatik e, dokumental hau egitea. Ba, dokumental hau egindu gehien bat, bueno, hasi ginen egiten e, konturatu ginelako oso gertuko historia bat genula eta ez genekiela, ez errez, gu enaratanien manikoa geha eta egun batian aipatu ziguten Florentino goikotxearen izena eta guk ez genuen ezagutzen. Eta esan ziguten bai, bigarren mundu gerra garaian, e, abiadore aliatuak pasatzen zikiun, eta e, kondeko eratua izan zen, eta. Bapiskat, gelditu ginen, harrit e, horrelako historio bat ikertzen hasi ginen, eta ikusi genuen ean zen magnitude zeukan e, nola zegoen hain izkutuan, ez? E, Joxanek kontatu dezake bere famili esperientziatik zenbat konstatu zaien bere osabaren eta beste hainbaten historia kaleratzea, ez? Bai, egia da, historiak badituela bi alde bezala, ez da, beti? Iurreko sondo eh, azaldu du eh, Pelikula eta gero, dokumentala eta gero Sondo azaldu du Atzerria nola bizi izan du den Eta Euskal Herria nola bizi izan du den ez da. Frantzian, behin gerra Bukatu zalarik Oitura bat egon du da Piskabat, e, bueno, comemorazioak egitea Eta, bueno, generazio berriai transmisio hori egitea Oitura bate ondu da, ezta Aldiz Euskal Herrian Eta Espainian bueno, frankismoa dela Eta frankismo adalata, ez ezerta zitzegin gauk ere zautzen genuen historia, baina, bueno, gure artean zainain beste bizitzen, ez da, Buz, etortzen ginen, iparraldera, familia bizitatzera, eta inkluso, esan dudan bezala, mila bederatzen da, iruruita mezortzian e, Republika Frantzesak, Florentinori, Legion de Honor, kondekorazio eman zion, eta, bueno, etorre ginen, familia osoa, baina, bueno, hortan bukatu zen, etxera buk, e, bueltatu ginen, eta Euskal Herrian etxan inungo periodikotan, inungo egunkarietan, inun ere horretaz hitzegin, eta guk normalzat jogenuen. Osa, pentsatzen genuen, hauek zirela historik, ba, bueno, urrutiko historik, eta tal, no? Tal diz, pos, piskaten boraekin, eta, bueno, memoria historikoa, eta jorratzen hasi danean, pos, hernanin ere, pos, kontatu ginen, pos, bueno, komenik garrizala, pos, kontatzea, pos, nola, eta, pos, hernanin er, bakarrik, pos, jende pilea batean duzan, historionetan sartzea, eta, bueno pues por esa sensibilidad avecelacoa pues, beste batzuek on izan dira beste toki batzutan gehihen bat Juan Carlos Jiménez de Aberesturi histori historiadorarena arek lehenot iria bazituen egineak liburu bat histori guztionekin, orduan, bueno, ari tirakan ikustedet, pues, posible izan dudala guandik historia puzlea nola batxe, baina, bueno, kostienteak puzle hori guandik oso inkompletoa geldituko derala, gauza asko ez direlakoz jaso, persona asko ez direlakoz, ba, bueno, pues, familiari, familiari gabe geditu zirelakoz, ez ze, gaur gertatu zait, hone atortzen, irunen bertan, pertsona bat ezagutzea, Nun beraiek ezagutu dute bere osa bat hil eta gero histori guztie honetan sartua zegoela eta angleten dagola, hilobiraatuuta eta orain kontuatu delala, Popentza Horrela, boguniko erago handikan jende asko ez dare baddaki igu garrantzitsuenak hoiek izan zirela. No? baina e, hortik e, jobehar da no? nik dokumentalaren garrantzia hor, hor ikusten dut. No? generazio berrik kontakizuna hau historiaren parte hau kontatu kontatzearen garrantzia, ez. Pilotoak berak oso oso polita da, beile kontatzen dutenean urtero etortzen dira ja larogeita hamar urte baino gehiago dituzte baina urtero etortzen dira batetik eskerrak ematea. Izirik daudela, mengo jende batzuk lagundu zietelakos, eta bestetik, kontatzera guztia huestutela bengantza gatik egiten, baizik eta generazio berriak ikas dezaten horrelakorik bestala gehiago gertatu behar ez da. Zaren gainera ez da gauza makala, 2.000 pertsona implikatuak zuden xare hontan ikaragarria zen? Eh, oraindik ez dago argi zenbat pertsonek parte hartu zuten, ze oso konplexua da ikerketa hau. E, maila desberdinetako parte hartzeak egon ziren, batzuk garrantzitsuagoak, besteak gutxiago inplikazioan gero arriskua denek hartzen zuten eta ere egia da e, parte arte txikiago aukizuten hoiek gabe e, besteek ezin zutela lanik egin. Orduan Hor, badago sare oso komplexu bat, eta gaur egun ere ez dago argizen bat pertsonek parte hartu zuten, edo zeintzuk izan zian konsekuentziak. Bueno, eta prozesua dela da izan daustu, teukerra zuenago 2006-an ajetsiñatela dokumentalaren proiektuarekin bueno e, iaz aurkeztu edo amaitutzare eman dutute urte pila badira lanketa gozietan ezagiten ara nola bizi izan duten urte guzti hauek ikerketa lan asko atzerra jonbarri izanduzute ere ez ba Inglaterrara Frantziara elkarrezketak egitera nola nola bizi izan da hori guztia Ba, Jureko zondo esplikatu duarrukeztetenean, esan duenean errelegu karrera batuen modukoa izan dela, ez? E, Ideia seginean lan zen, gu utxetik azekinean ez, ez daikenekin benetan ez zertzeon azpian, pazegoen abera asturiren niburua, eta, eta hortikan poez kanporako bidea egiten haseginan pixkanaka honmen ha, pazzegoen e, omenaldi bat eta egiten zen, ba, pixka bat asteburu batean egiten zen travesia bat eta horurre junggina bertakoak ezagutu. Baina denbora asko behar izan gen du, nola bateite historia guztiren konplexutasuna ulertzeko eta prozesu hortan juurre onzan oso burubelarri, E, Nei beha kontatziztenean galduiten nintzen, ez da, ze, ze, oi ez da posile, oi dena buruen nintzen dira. Gero gido, hilari basartu zen bereziki ortegon guztiari forma bat emateko, nun, nola erabaki, nondi begiratu historia, e, zer genukan berria kontatzeko, lehenago eginak ziren beste gauze batzotikanez bergina izan zedin, eta prozesu hortan bost urte pasatu ditugu. Toaien hartia ni ordun gelitu nintzen dira, E, orduan jurrek eramantzun e, ba, proiektuaren karra, gero bera gelitu zen orduan, eta gero ni bukatu nun beste proiektu guztia, eta tartean egidu hilariak ere beste hume bat izan du, e, belgikako produktoreak beste bat, e, dexente pertsunak hilzeizkigu bidian, eta bueno, ba, izan da halako bueno, ez genuen pentsatzen azkenean bukatuko ote dugu, eta, eta bueno, bukatu dugu, eta egia esan oso guztora gaude de maitzarekin, E, benetan oso poliki-poliki sukaldatu den historia bada eta dokumentalak mm, ikusten dezunean oso garbi eta e, gelditzen da ba, ba hori ez, material asko dagola, informazio asko dagola eta, eta filmak hartzen zaitula asiratik anbuka erarte eta asatu zu gehiago ikusena idut ez? E, eta hori da igual ba, guretzako zuzendari bezala ba, plus bat, ez, oso kontentu gelditu gaelako. E, bueno, faktore bat, eh, ere igual berroa proiektu hontan da emakumezkoan parte hartzea, ba, bi zuzendariak bi emakumez ikusten da dokumentalean zehar ere emakume pila eta oso gazterik ere egontziela inplikatuta. Ba ez da kit, Irunen ere badaukagu, ba kometsarean egontzen Maritxan Atol, ezagite guztioi hori ere interesgarria da, ez? Emakume on babera historian zer beti gorderik egon dela ere, ba, dokumental honetan pizkatazaleratzen da eta ta geri dago ere, ba aldi berean sare hau, ba, justuki emakume pilla batzoren sare batean, ez? Bai, eta momentu batean egon ginen horri buruzko dokumental bat egiteko ideiarekin, eh ta ez genuen egin, edo ez genuen hortik jo, baino konturatu gabe atera eginda. Taia da e, badaudela hainbat arrazoi emakumeek larbe hartze berezia eduki zuten sare hontan eh jendea etxean hartzen zutelako alde batetik eta garaia hartan rolak oso markatuta egonda ertzearen ardura emakumearen zen oraindik eta bestetik bidaiatze horretan eh, makume gaztek bazuten alako errestazun bat eh, mugitzeko. Eta horizan bigarren arrazoia. Iruganan arrazoi bat zan eh, indarkeriari gabeko erresistenzia izan zela. Eta beste arrazoi bat izan zen eren ikuste eh, makumeek parte hartzeko eh, sare hortan. Eta Gure pelikulan agertzen den emakume kopuru horretan beste arrazoi bat ere badago. Eta da, emakumeak bizirik daudela eta gizonezko gutxi gelditzen diala bizirik. <risa> eta, hori dena hola nahaztuta, ba, emakumen parte hartze oso importantea daukan pelikula bat atera zaiguen. Eh? daia izan da, jende guzti horren gana jotzea, bo, supozatzut prozesua eta beudek nola, nola jasotzen zintuzten zuek e, horrelako idei batekin. Gehienetan, jendearen aurbiltzea oso errexa izan da. Gehienetan. E, badago, parte bat zailagoa eta izan da emengoa. E, baino batez ere, ez jakintasunagatik batzutan deskonfianzagatik ere bai, Eh, ez kontatze hori edo ez kontatu nahi hori oso barneratuz eta zeukaten pertsonak zian eta gero nola eh, ez dakiten oso ondo historiaren hondik norakoak dakitena oso gutxi edo oso txikia da eh, apuro pixka bat ere ematen die batzu eh, kontatzea ez, igual ba, kontatzen dizute aurrez aurre baina gero ez dute grabatzerik ikna edo Eta horremen izan, dugu Kampuan ez, Kampuan mundu guztia presan, e, egia esan horregatik etortzen dira urtero, aurten etorri da, eta laerogeita sei urte dituen gizon bat bere emazte bere alabarekin e, orain dik ere urtero egiten den trabezian parte hartzea. E, Klarori behin barren eratuta daukan pretxona batek ez du inungo arazorik e, ez erkonpartitzeko zurekin baina hori bizi izan ez dutenek, ba, zailagoa izan da. Eta publikoaren harrera izan duzute aukera, ba, ba pixka bat, zer pentsatu duen jendea dokumentala ikusi eta gero. Gero joxan zuretzako arendi. <laughs> e, oso dara, harrituta, e, emozionatuta, eskok, Beste asko, esan da, jo, eba, ez genekin, egia desan, dokumentalak ere eramatendu alako suspense bakutsu bat, eta orduan oso ikusterre xa da, zeber ez do, e, e, kometen ko historia guztia kontatzea oso komplexua da, ez? eta bueno, ba, nahi genuen simplifikatuta dago modu batean, ba, ulertera xa e, izateko eta ba, jarraipena interesgarri izateko. Baikelitzen da askok esate digute zergatikan ez dago gehiago Euskal herriko zatiari buruz, ez? Ze jarri dugu hemen nikan pasatzen zenaen historia eta pertsonajeak, e, historia jarri dugu bere osotasunean, ba badaude pertsonaje, ba inglesa, ke ba frantsesa, nola baita bidai guztia, ezkan ez dugu hemen gehiago zehaztu eta hemen zehaztea oso saia izan. Ze jakin baldin badakigu ere partaidetzak egon dirala, eta gutxigura bera nortzegon eta nortzeon inbolukratuta e, datua kasuistika gauza zehazterak orduan askoz ere zailagoazan. Eta guk ezen gendun ez e, konprobatu nahiko zaila, baina gero ere bai, historia bat kontatzeko, suspense, suspensea izateko, narrazio bat, ere benetazkoa izateko datua behar dira, datu zehaztza behar dia. eta gu hori, Askotan ba bota izan dugu faltan, ez ba, ba esan dugun bezala, ba hitz egiten dizutelako gauzen inguruan, baina gero daude alako ba, zehazteko gauza zailak bihurtzen dieenak, eta eta bueno, ba hori ba, da igual pena, ba, parte batek esatu dena jo, ba ze pena ez dugula gehiago jakin hemengo partearen inguruan. Eta hori ba dago ere bai kontrabandoarekin lotuta eta Gu orain dikan, bueno, gu, neizut esan, generazio kontrabandoaren inguruan lan egin duten jendeak ez dute gilegire itze egin nahi. Oda, tamainean. Baina gilegire gabe. Joian eh? <laughs> sustek. <Sí. laughs> bueno, ez dakit eh, dokumentala honekin zeibilbide, bueno, zein izango zuen, ez dakit ere eh, emakizunak egin atzerrian, ba, ba grabatzen ibili zareten leku hoietan, eh, oraindik ere zenbait moraz, eh, ba emankizunak edo, dokumentala zabaltzeko intentzia duzuen? E, bueno, e, estreniatu zan zinemaldian, zinemira sailean mila eta gero komertzialki em, egon zan zinematan Euskal Herrian, Madrilen eta Barcelonan, egon da eman Bruselan, Jorken, e, Inglaterran, Pauen, Nanteseko e, Festival de Zinem Espanyol, Barcelonan, Eta, ah, eta Sudamerikako herrialde batean, horiren ezobatzen zeinetan. Eta ba, gu preste edo zein lekuetara joateko, ez? edo bidaltzeko leku gehienetara pelikula bat bakarrik joaten da, ez? Baino bai ja, e, badugu orain e, emak e, e, estatu batuetan jaioetako e, euskaldun batzuen alaba, e, ba, ikusi zuena zinemaldian filma eta horan nahi duena ango euskaletxetara eraman. Eta, bueno, handabil, ba, ango euskaletxetan mugitzen, ea lortzen duen emanaldi saio bat antolatzea datorren urteko, osea, orte, datorren urteko udararako. Irekiak daude edo zertara. Bueno, ba, ea, ea zabaltzen den, aliketa gehien, ere ez, bai, ba, jo esan ez. Es. irratia, txingudi inguruko irratia den, kontatu nola urtero, aipatu deu, eh, hitz egiten baino bete entrelinea izaten da bezala, ez da, urtero egiten da, travesia bat, mendimartxa bat egiten da, iraileako bigarrengo astebukaeran izaten da. Eh, este, sokoan, hasten da, eta, bueno, biegunez egiten da, pixka bat beste giro batean, eh, gara hartan pues, bueno, pilotuak eta aiek pixka bizitza salbatzeko egiten zuten eh, trabesia zen, eta gau batean, gutxi gora bera egiten zutena, eh, gaur egun biegunez egiten da, lehenengo egunean, pues, gurruñatik gora, soldoko gainatik bera pixka zetsi, endarlazara, i, ibaia pasa, eta, pues, sardin jate bat egiten da, endarlazan, eta hurrengo egunean, pues, hortik abiatuta, eta, E, erlaizilloaz, pues oio hartzunea jetxi eta ospakizun bat egiten da piloto zar guzti hauekin, bueno, zar edo bueno, helduak edo adinekoak, <laughs> zarak. Eta oso esperientzia politite dezaten da, eh? Mendi mendimartxa bat izaten da Errenteriko elkarteak antolatzen du, gain arte urdaburuk eta bueno, pues bat ere hori aipatzea, existitzen dalak, hori ezagutzeko e, ibilbide hori zeintzan ezagutzeko aukera, ez estak. Millesger eta azurteon zabalte handiago izan dezala eta eta horiona gideiarengatik eta lan, egin duten lanarengatik. Zuei. Ora voy a comenzar a ver si puedo o no puedo. A verzi si puedo cantar Boa medio berzo me quedo Ora boia comenzar Bueno, ba, hori da, guztia da. Ez da gutxi, ez da gutxi Kriston sarea, Kriston historia Hemen gure ingurunekoa Hori da, eta espero dugu ba, Gure gaurko irratxa joanekin ere ba, Realitate hori ezagutzea Eta zabaltzea lagun lagun dugula Da, bueno, berbara lagungo dela jende bat Etzena sekularen zun, edo berbara Izena bai, ez, yes? ba, askotan gartetu da Bai badakit kome zerbait zela, bai mira. Piska gehiago jakiteko ba aukera. Hori da. Mi esker gurean egotetatik. Hori. Ta horren arte. Bai, muxu muxu muxu muxu. A la marfí por naranja, cosa que la mar no tiene. El que vive de esperanza la esperanza lo mantiene a la mar fui por